Desfășurăm această emisiune, se pare că echipa se întregește din ce în ce mai tare. Data trecută am avut doi invitați, acum suntem în format de cinci. Sperăm ca prin această ediție să contribuim la clarificarea unor lucruri și, iarăși, fac mențiunea aceasta, discutăm în calitate de oameni normali, în calitate de oameni, să spunem, laici. Nu suntem experți în nicio anumită zonă din, din știință, din alte sectoare care să facă din emisiunea noastră ceva senzațional. Vrem doar să împărtășim din experiențele noastre, din gândurile noastre, în așa fel încât aceste gânduri, aceste trăiri, aceste zbateri pe care le avem, să putem să concluzionăm, din ele și să tragem anumite învățăminte. De aceea vă invităm ca și până acum să ne scrieți folosind pagina de contact a uh, site-ului și în felul ăsta să ajungă la noi tot felul de teme uh, pe care le propuneți pentru dezbatere. Așa că în seara aceasta le spun bun venit tuturor care au găsit de bine să răspundă invitației mele, uh, Dani, uh, Neluțu, Cosmin și Adi și uh, vă propunem o temă de mare interes temă de mare interes pentru că se vede cel puțin în zona în care trăim noi, în zona asta dinspre estul Europei, ceva mișcare, ceva mișcare militară, ceva conflicte. Deja miroase a război, sau vești de războaie, tot felul de știri. Mai trece un avion pe deasupra, deja îți crește puțin tensiunea. Zilele trecute, nu de multă vreme, pe deasupra zonei noastre pe aici s-au desfășurat tot felul de exerciții militare și am văzut în fiecare zi dus, venit, dus, venit și avioane de luptă și elicoptere militare. Au trăbătut orașul și convoaie militare și tot felul de utilaje și, vrând nevrând, uitându-ne și la știri, urmărind ceea ce se întâmplă în zona uh, Rusiei, iată, îți pui întrebări. Ce se întâmplă? Care e care problema? Ce se poate întâmpla? Unde se pot duce lucrurile? Și, uh, din perspectiva noastră a copilului Dumnezeu, nu putem să spunem că putem să stăm indiferenți la o asemenea uh, situație, pentru că și noi suntem oameni și noi vedem aceste lucruri, le auzim, uh, mai mult sunt prezentate bombastic, umflate, amplificate de mass media, de anumite canale și atunci nu poți să stai indiferent. De aceea, în seara aceasta, am ales să discutăm despre perspectiva războiului și atitudinea creștinilor. Spuneam că nu putem să fim indiferenți și eu cel puțin, chiar dacă sunt o fire de om care mă abțin și nu mă ambalez foarte tare, totuși nu pot să nu mă gândesc. În plus, sunt oameni care sunt, cum se spune vorba pe aici, mai prăpăstioși, Doamnele, de exemplu, care se sperie mai ușor, trece un astfel de avion și îți pune întrebare ce se va întâmpla, ce se întâmplă, dacă va fi aia, dacă va fi aia. Și atunci cred că este o temă de mare interes, pentru că, iată, istoria de-a lungul ei a confirmat, dacă ne uităm, că au fost din când în când tot felul de conflicte majore militare. Nu știm în ce situație ne aflăm, nu o să vorbim în calitate de experți militari, de a, chiar dacă unii dintre noi au ceva experiență în domeniul ăsta, o să vorbim în calitate de uh, copii lui Dumnezeu care căutăm să trăim o viață liniștită, căutăm să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu și în același timp căutăm să fim cât mai puțin cu inima tulburată. De aceea, întrebările din seara aceasta sunt în, această, în acest spectru și o lansez pe prima. Cât de real vi se pare pericolul unui război? Dacă credeți că am putea asista la așa ceva sau doar uh, alte popoare au dreptul, între ghilimele, au uh, șansa să intre în război. Uh, România, în ultimul timp, nu a fost parte a unui război, a unui conflict deschis. Am auzit în jurul nostru, Iugoslavia a fost în jurul nostru, iată acum, uh, uh, Ucraina. Uh, au fost conflicte în tot felul de țărișoare pe asta pe lângă noi, uh, putem să ocolim, putem avem un statut special noi ca și, ca și țară. Cât de real vi se pare pericolul războiului? Neluțu? Trebuie să recunosc faptul că pentru mine trecerea pe deasupra orașului a unor aeronave militare nu a reprezentat nicio emoție. Asta face parte din, din niște antrenamente pe care trebuie să le facă trupele noastre. Chestiunea este puțin mai delicată din cauza faptului că în ultima vreme a fost mediatizată starea asta de conflict dintre Ucraina și Rusia și atunci probabil că urmărim mai, mai speriați puțin evenimente de o astfel de factură. Exerciții militare au fost și în trecut și vor mai fi și în viitor, așa că nu e. Nu trebuie să ne ridicăm neapărat un semnal de alarmă și cu atât mai puțin nu trebuie să intrăm într-o stare de, de stres care să ne blocheze. Mie mi-au stârnit așa niște, niște nostalgii. nostalgii, da, chiar niște nostalgii, că mi-am adus aminte de perioada în care activam și eu în armată și uh, da, nu mi s-a părut ceva ieșit din comun. Uh, chestiunea este în felul următor. <coughs> Pericolul unui război. Pericolul ăsta pândește cam de când au apărut primii oameni. Pentru că, spuneam într-o discuție, în urmă cu ceva timp, războiul nu trebuie să-l vedem neapărat între națiuni. Războiul apare între oameni, între indivizi, în primul rând. Războiul pleacă de la neînțelegerile pe care le avem unii cu alții. La scară mai mare, la nivel de stat, Războiul este o degenerare a războiului de scară mică dintre indivizi. Da. Problema este, noi încercăm să reducem oarecum efectul fără a privi la cauză. De unde provine toată această stare de, de, de război? Bineînțeles, cred că niciun om în toată mintea nu și poate dori o asemenea conflagrație, pe de altă parte îmi vin din nou și din nou cuvintele Domnului Isus, în minte care spunea la un moment dat că vom auzi despre războaie și despre vești de războaie, dar să avem grijă, să nu ne îngrijorăm, să nu trecem dincolo de starea de normalitate, adică trebuie, trebuie să, să fim conștienți și să fim cu mintea deschisă dar eu cred că să dăm într-o paranoia nu este o soluție pentru un credincios. Pericolul, da. Din punctul meu de vedere, pericolul unui război este actual. Am putea să asistăm și noi, de ce am fi ocoliți de, de acest flagel, de ce să-i lovească numai pe alții. Să ne rugăm însă Domnului să ne ferească totuși de așa ceva, pentru că este o stare... Mai ales că suntem uh, la granița dintre două mari puteri mondiale, suntem undeva pe linia de mijloc și, pă, deși lucrurile sunt ținute oarecum în control, suntem undeva pe mijloc și uh, vrem sau nu vrem, măcar amenințările se vor exercita dintr-o parte în alta și noi vom fi martori la aceste amenințări. Noi am fost uh, cam din totdeauna o națiune care am câștigat bine pe, pe terenul ăsta și cam ne-am situat totdeauna Așa, într-o zonă tampon între, între două puteri. Da. Zilele trecute discuteam cu cineva asupra faptului că este, va fi o perioadă foarte profitabilă pentru România uh, perioada următoare, excepție făcând faptul dacă chiar începe un conflict. Atâta vreme cât doar se uh, atâță unul pe celălalt, România va avea de câștigat și economic se poate urmări uh, treaba asta și există uh, dovezi. Bine, uh, să spunem că aceste exerciții militare sunt oarecum normale și pă, acum sunt mai, mai speciale pentru că pă, suntem în situația asta de tensiune și de conflict. Cel puțin am înțeles că și în zona Botoșanii, undeva în nordul țării, iarăși au fost exerciții masive militare, probabil și ca un fel de, să-i spun, încordarea mușchilor anumitor puteri, dar și pentru a te pregăti. Faptul că este inflamată puțin gândirea oamenilor din cauza acestui conflict face ca aceste exerciții militare să, fie, să pozeze altfel decât sunt în realitate. Însă, pericolul războiului nu trece. Spunea Nenuțul că ne pândește în fiecare, în fiecare clipă, în fiecare moment și nu suntem noi mai deosebiți. Doar faptul că Dumnezeu ne-a iubit, nu ne-a dus să ne poarte într-un anumit război. Pur și simplu a fost lângă noi dată după aia, în partea cealaltă, pur și simplu am auzit mereu de vești de război. Numai că n-am fost parte unui astfel de război. În acest context, putem să vorbim despre o necesară pregătire a noastră, a copilului Dumnezeu pentru astfel de, de stare? Putem să facem ceva? Putem să schimbăm ceva? Are rost să ne, nu știu, să ne speriem, să ne... Adi? Luis zicea trei pericole care uh, ne paște, mai ales pe noi creștinii. Și primul dintre ele este uh, agitația. Într-adevăr, stârnește o anumită agitație. Trebuie să fiu sincer să spun că de când, uh, o, de când avem, au început să apară știrile cu război, cu Rusia, cu. Așa, am început să văd știrile mai des. Până acum nu mă interesau știrile și nici la lucru. Dar acum când se face fix, dau drumul la radio să aud ce se întâmplă. Și într-adevăr tinde să ne departe un pic de lucrurile importante pe care noi creștinii trebuie să le avem. Relația cu Dumnezeu, căutarea părtășiei cu Dumnezeu, meditarea la cuvântul lui Dumnezeu. Uh, puțin am lăsat-o pe tânjală din, fapt, din faptul că o să stau mai mult la televizor să vă știrile, subiectele de discuție Părtășia a mers pe acum tot război, tot război. Am intrat așa într-o agitație, cel puțin în România, în ultima vreme. Poate că și mass media ne-a ajutat în privința asta, în care, într-adevăr, ne face să ne, să ne depărtăm un pic de lucrurile adevărate pe care Dumnezeu ni le-a dat de făcut. Al doilea lucru este frustrarea. Uh, dacă aveai de gând să pleci în Rusia, cu siguranță acum nu mai pleci. Dar pentru oamenii de nu numai creștini, pentru oamenii care voiau să investească în Rusia sau în Ucraina, cu siguranță nu mai fac. Pentru cei care vreau să facă ceva, să construiască sau chiar să-și planifice un copil, am întâlnit oameni care spun acum, nu mai din cauza agitației care este, nu cred că mai merită să faci un copil, nu cred că mai merită să. Na, ținem de bani, nu mai mergem în concediu, nu știi ce vremuri vin, pune bani la... pentru cine are și și permite. Frustrarea. A lucru este frica. Frica. Am văzut uh, și sincer, uh, am văzut și sentimentul acesta, l-am trecut și eu un pic. Mai, ce se întâmplă? Uh, dacă mor, cum mor? Uh, Asta și m-am gândit... Uh, sunt mii de oameni care mor în fiecare zi de cancer, de alte boli și uh, faptul că de data asta parcă e un plus de a te gândi la moarte. Esiez lui zicea așa frumos face, zicea că un om, uh, un om înțelet se gândește pe timp de pace pe orice vreme, se gândește totuși că într-o zi va muri. E, acum cu războiul acesta, orice nătâng se gândește mai mult, se gândește mai mult la moare. moarte. Puneți viața în îndoială oricând se poate întâmpla să treci dincolo. Cosmin? Mulțumesc de invitație, în primul rând. E o temă interesantă și chiar spuneam înainte de misiune că, nu știu, a ridicat în mine niște, niște trăiri, niște întrebări. Încă nu mi-am dat răspuns la anumite întrebări pe care le-am pus legat de această temă. Cât de real vi se pare pericolul unui război? Dacă întrebarea asta mi s-ar fi pus acum un an, probabil aș fi zâmbit și aș fi spus cu siguranță nu. Eram sub umbrela NATO, suntem cumva asigurați, aveam o perspectivă de pace, știm la fel de bine că exercii de militare nu prea aveau loc din lipsa de bani, nu se prea investeau pentru că eram sub umbrela NATO și atunci nu vedeam niciun posibil pericol. Și atât că în doar câteva luni toate lucrurile s-au schimbat. Și perspectiva unui război mi se pare destul de pronunțată sau destul de pronunțat. Se poate întâmpla, se poate vedea cine a fi crezut că se ajunge la un război între Rusia și Ucraina, două puteri aproape de noi. Cine a fi crezut că NATO are o astfel de, un astfel de răspuns. Și mi-e frică de, de război și înainte de asta vreau să vă cu o experiență personală. Am făcut armata la anti aeriană la arma anti -aeriană. și chiar în ultimele luni de, de armată am fost la un exercițiu militar și acolo cum am trăit o mică măsură din ce, din ce înseamnă un posibil război. Faptul că stai, mănânci cu mănânci, stai atâta timp, fără să te odihnești, zgomotul de, de bombe, de îți creează un disconfort. Și e doar o, doar, asta e doar o, o fărâmă din ce ar putea să însemne războiul. Și nu, aș, nu poți să stai indiferent la o astfel de, la o astfel de stare. Putem să asistăm la, la așa ceva. Domnul Iisus Hristos chiar confirmă lucrurile astea și afirmă că vremurile de pe urmă vor fi vești de războaie, războaie. Deci Dumnezeu nu ne minte și tocmai din cauza răutății și vanității, vanității noastre. Pentru că și lucrurile astea pornesc tot de la răutatea oamenilor. Ne uităm la uh, modul cum, cum gândește Putin și de la uh, mod de gândire a unui om se ajunge la, la astfel de stări în care milioane de vieți, de vieți omenești su, sunt puse în pericol și apare stresul acesta care teoretic n-ar fi trebuit să fie dar uite cum, cum lucrează satana. Deci cu v-am răspuns la primele două da, întrebări. Da, într adevăr momentul în care te uiți cât de repede s-au inflamat lucrurile Viteza cu care s-au precipitat ele, de la ceea ce părea a fi doar o chestie care se va rezolva de pe o zi pe alta, pe cale diplomatică, a degenerat foarte mult într-un timp foarte scurt și acum, cei drept, Rusia a pus stăpânire pe acea zonă pe care o voia, de fapt, de altfel, era un fel de închidere, un fel de șah pe care Occidentul o dădea rușilor, închizând accesul la, la flotele sale, și, într-adevăr, au de foarte repede. Până câtă vreme este pace, cum spunea Cosmin, ai putea să stai pe pernă, să te uiți la tavan, la știri liniștit. În momentul în care se, se arată tot mai bine perspectiva asta a războiului, da, te mai și sperie. Neluțu? Da. Am urmărit un pic declarația unui ofițer de rang superior care dădea câteva clarificări legate de exer exercițiile militare ce s-au desfășurat în zona noastră și au zis că trebuie să stăm liniștiți într-un cât, bine, prezint declarația, da? da. Uh, populația trebuie să stea liniștită, nu e nicio problemă. Exercițiile astea militare trebuiau făcute deja de 2 ani de zile, dar din cauza faptului că la bugetare statul a scos anumite sume de bani, nu s-au desfășurat. Paradoxul îl face că tocmai acum s-au găsit fonduri. Da, Oare și, de ce? Și tocmai împreună cu armata americană. Da. Oare de ce? Da. Oricum au fost multe persoane implicate, au fost exerciții complexe, exerciții contra terorismului, deci sunt niște factori pe care poate omul de rând nu, nu ia în considerare. Zicea Cosmin la un moment dat, despre uh, starea asta de conflict armat pe care o privești din interior în momentul în care ești implicat în acțiuni militare, uh, trebuie să recunosc că războiul din Iugoslavia l-am prins în calitate de angajat în armată. L-am simțit altfel. Vreau să zic că oameni cu carieră militară l-au simțit altfel. Nu erau joacă. Nu era o joacă. Uh. Nu vreau acum să speriu pe nimeni, absolut nu vreau să speriu pe nimeni. Ajungem și la întrebarea Chesti... asta. Da, chestiunea, chestiunea este, v-am zis, pentru mine, ca și om care am activat pentru o anumită perioadă de timp în armată, nu îmi stârnește uh, prea mare îngrijorare. Îmi place să privesc lucrurile lucid, îmi place să le încredințez în mâna lui Dumnezeu, îmi place să îmi păstrez sângele rece... Chiar dacă îmi dau seama că e o chestiune destul de gravă, la un moment dat am avut parte de niște antrenamente militare în, într-un poligon și am avut de mai multe ori posibilitatea să mă antrenez. Dar la un moment dat mi-am dat seama cât de ușor este să iei viața unui om. să ăla de praf de pușcă și acum nu mai am în minte. Și vreau să spun că nu odată m-am antrenat, m antrenat în, în felul acela, dar de data aia parcă m-a lovit cineva în cap. Și am realizat că foarte ușor este să iei viața unui om. În condiții de pace, poate te gândi că trebuie să fii un criminal ca să poți să faci un asemenea da. lucru. În condiții de război, un om pașnic și liniștit poate să ajungă foarte repede criminal. Îl poate omorî foarte repede pe un alt om. Din cauză că îi se ordonă din da. cauza că el crede că face un serviciu patriei. Acum, nu știu cât de corect este din punct de vedere creștin. Unul dintre motivele pentru care am ieșit din armată era tocmai întrebarea asta, la care nici până azi nu am găsit răspuns. Cât de etic este pentru un creștin să țină o armă da. în mână și să puștă pe alt. Da, interesantă întrebarea, este tema unei alte emisiuni, probabil. Este un domeniu interesant de discutat, dacă un creștin poate să participe la un război în calitate de, de angajat militar sau de militar. Iată, oameni cu armata făcută, este convocare, ce poți să faci? Schemați toți. Dar este o temă mult prea vastă ca să o abordăm în seara aceasta. Dani? Uh, ca o completare la ceea ce s-a spus până acum. Uh. Noi trăim într-o lume foarte colorată, și așa am fost crescuți, așa am fost educați, așa ni s-a ni imprimat în, în minte de pe toate canalele mass media. și uh, uh, Din opinia publică, cum că suntem în pace, mai mari lumii vechează la pacea noastră. NATO Exact, la pacea noastră. ori vegherea asta mai marilor lumii. Nu pot să nu remarci că se produce tot mai printr-o uh, înarmare asiduă. Și asta poate să ne ridice niște semne de întrebare. Uh, nu pot să nu mă gândesc uh, la, la pasajul care spune: uh, când se va spune pace, pace, atunci un mare, un mare, nenorocire, un mare nenorocire îi va, îi, îi va paște. Și asta ni se spune, cu asta am crescut. Pace, trebuie să fim uniți, trebuie să conlucrăm într-o pacea globală. Ori pacea asta se întreține prin armare nucleară a tuturor forțelor de pe, de pe planeta asta. Pentru noi, creștinii, cred că ar trebui să fie un, ca un ceas deșteptător, Astfel de vești, să ne scoată din zona noastră colorată de confort și. Dintr-un fel de adormire, de fapt. Exact, dintr-un fel de. Suntem anesteziați, pur și simplu. Și să vedem că lucrurile se pot, se pot petrece chiar cu repeziciune. Putin a invadat Crimea în câteva zile și-a a, a, da. acaparat-o. Așa este. Vreau să mai fac și eu o mică completare. Dacă ne uităm doar la ultimul secol, noi ne gândim la război, dar la primul război mondial și la al doilea război mondial. Dar dacă suntem foarte atenți, cam ce a caracterizat ultimul secol au fost doar, doar războaie. Gândiți-vă doar la războiul din Corea, războiul din Izrael, Iran, Iran, Iran cu Irak, după aceea războiul din Irak, războiul din Orientul Mijlociu, războiul din Iugoslavia, în republica Caucaziene, acolo e tot război. Deci pe noi ce ne caracterizează nu sunt de pace. Ne-am avut har că da. am fost într-o zonă în care Categorie. am fost ferit. De, de lucruri de genul ăsta. Și știu la fel de bine, bunicii mei mi-au povestit ce s-a întâmplat în al doilea război mondial și știu ce înseamnă, cel din auzite, un astfel de lucru. Și ce pot să fac eu acum mai să mă rog să nu se ajungă într-o astfel de stare. Pentru că altfel intri într-o într -o zonă în care toate lucrurile sunt date peste cap. Era întrebarea dinainte ce facem noi ca și creștini. Pentru că ești pus față-față cu legea marțială în momentul în care ești încorporat și uh, trebuie să luți pentru țară. Și, pe de altă parte, e și întrebarea pe care mi-o pun în mod personal. Uh, bun, niciodată nu o să fiu un om ofensiv. Niciodată nu o să... Nu o să aș fi în stare să îmi pierd viața decât să intru în, să lupt o, într-o armată care atacă sau o armată ofensivă. Dar întrebarea spune în felul următor. Ce îmi fac eu dacă sunt atacat? Dacă sunt încorporat în armată? Din nou. Pentru ca asta se va întâmpla. Îmi în voi apăra familia, în primul rând. Deci aici e deja o chestie personală, nici măcar nu mă refer la, la țară. Având da. în vedere informațiile pe care le am și cum se comportau cei care au ocupat țara asta cu familiile, cu uh, fetele, cu mamele, da. deja lucrul ăsta are o altă rezonanță și încep să pun întrebări mult mai profunde. Oare sunt gata să, să uh, mor sau să mor pentru țara mea? Dacă și una și alta îi crează niște, niște trăiri și niște emoții foarte puternice și să fie omorât și să omori pentru țara ta ca să te aperi. Da. Este interesant și, cum spuneam, probabil ar fi o temă interesantă de dezbătut, numai că această temă um, ar impune, nu știu, o pregătire deosebită. Eu cel puțin sunt undeva între și nu mi-am pus niciodată întrebarea prea mult ce o să fac. Dar... Um, gândindu-mă la familia mea, cred că aș fi în stare de multe ca să-mi apăr, fa să apăr familia. Ca să-mi apăr țara, n-aș putea să fac declarații publice de ce sunt în stare, însă este, mai este un element aici. Nu mai putem să mai vorbim neapărat de o identitate națională, teritorială, ceea ce era înainte. Înainte îi motiva la arme pe soldați tot felul de sloganuri naționaliste, tot felul de imnuri care erau cu iz patriotic. Acum, conceptul ăsta nu mai există. Pur și simplu este o, se încearcă înlăturarea granițelor, iată, tot felul de uniuni, tot felul de conglomerate de state. Nu știu în ce măsură mai putea lupta și dacă luptăm și dacă luptăm. Nu știu dacă lupt pentru țara mea sau pentru întreaga Europa și atunci am mai am aceeași motivație. Iată, este o temă interesantă de uh, emisiune. Dragii mei, uh, deja se pare că tema stârnește interes și probabil și cei care ne ascultă au acum ceva întrebări. Uh, emisiunea aceasta este înregistrată, dar dacă ni le trimiteți, promitem să le abordăm. Uh, ce se întâmplă cu... Uh, noi ca și creștini care vrem să ne încredem în Dumnezeu. Și iată perspectiva războiului este destul de reală, vedem, adică numai faptul că ne-a păzit Dumnezeu, așa cum spunea și Cosmin, nu am intrat în astfel de conflicte. Dar ele au avut loc mai, de mai departe sau mai aproape de noi, în permanență, au fost undeva câte o, o, o răfuială din asta. Putem să spunem, ok, pe noi nu ni se va întâmpla, pe noi Dumnezeu ne iubește, noi ne-am pus în credere în Dumnezeu. Pentru că am auzit și tot felul de oameni, haide să ne rugăm lui Dumnezeu, uh, pentru că să țină războiul departe de noi. Și cred că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, însă putem să superspiritualizăm problema asta și să uh, avem un fel de încredere în Dumnezeu și să spunem, pe noi Domnul nu ne va trece pe acolo, uh, nouă nou, Dumnezeu nu va îngădui să ni se întâmple. Dacă e să îmi aduc aminte de lecturile pe care le-am avut din Vechiul Testament, generațiile de oameni care au știut să aprecieze caracterul bun al lui Dumnezeu, oamenii care au știut să-L respecte pe Dumnezeu, au avut parte de perioade de pace și de liniște. Asta era binecuvântarea pe care le oferea Dumnezeu. Oamenii, sau generațiile de oameni care îl lăsau pe Dumnezeu de o parte, aveau neșansă de a intra în diferite conflicte. Nu este o garanție că dacă stai aproape de Dumnezeu, nu vei avea parte de război. Asta nu este o garanție. Dar la fel de bine, la fel de bine putem să spunem ca să ne ferim, sau mai bine zis ca să ne ferească Dumnezeu de un război, este bine să stăm aproape de El. Pentru că atunci ni se dezvoltă în noi un caracter bun așa cum îl dorește Dumnezeu. Și indiferent că vom intra într-o stare de conflict sau nu, pentru noi va avea valoare voia lui Dumnezeu. Da. Cosmin? Eu vreau să răspund cu o întrebare. Oare nu pentru că ne iubește Dumnezeu ar putea să permită un război peste Europa? Da. Să ne reîntoarcă pentru că suntem prea independenți, prea Credem că noi am, uh, avem răspuns la toate lucrurile, suntem stăpâni pe propriile noastre vieți. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Europa, la îndepărtarea asta dezastruoasă de Dumnezeu, oare nu un răspuns la întrebarea asta Dumnezeu ne iubește și tocmai de aceea permite un război ca să ne vedem limitele, să ne reîntoarcem la El? Pentru că europenii, după perioada asta de grație, de bunăstare economică, sunt odihniți. Acum sunt odihniți. Și urmează perioada de criză, urmează un, un posibil război. Da, Poate asta e dragostea lui Dumnezeu, da. în care vrea să întoarcă Europa spre, spre El. Nu, Ani... O întrebare la care. Scurt, ca o completare la ce, la ce spunea Cosmin. Poate nu e foarte legat de subiectul nostru, dar dacă ne uităm un pic ce se întâmplă în lumea musulmană. Uh, pa, este legat. Da, într-o zonă mai depărtată, la asta vreau să spun. Uh, ei au uh, introdus acum legea califatului, care este o chestie religioasă. Da. Și uh, își punea cineva întrebarea la un moment dat, oare mai este capabil Occidentul, Europa și SUA să răspundă religios? Ei au introdus califatul, asta este o lege pur religioasă, da. să, să se conducă strict printr-o conduită religioasă. Europa mai este în stare să facă lucrul ăsta și exact pe firul logicii lui Cosmin, poate că Dumnezeu acolo vrea să ne ducă, să ne scuture puțin și să ne întoarcem cu fața spre El în, într-o așa măsură încât să, să ne trezim și... S ieșim da. din letargia în care suntem da. Deocamdată nu cred că România e pregătită pentru așa ceva Să se întoarcă la Dumnezeu Am văzut, am ascultat Ieri o predică pe internet Și cineva vorbea despre păcat Cum să te ferești de păcat Că păcatul poate aduce și multe necazuri Și printre care și război, Poate veni războiul peste noi Și din cauza păcatului și m-am uitat la comentarii. Să vedem la sfârșit. Predica a fost extraordinar de bună, mi-a plăcut foarte mult. Eu am rămas mișcat și uh, chiar -am, am încercat să-mi pun viața în îndoială cu Dumnezeu la mesajul pe care l-am avut, l-am ascultat. Am citit comentariile. Dintre 50 de comentarii câte au fost, doar 4 sau 5 oameni au scris, într-adevăr, trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Trebuie să mă gândesc la Dumnezeu. Mulțumesc de mesajul acesta. Restul, ce mă enervează Biblia voastră, ce mă enervează Dumnezeul vostru, de a-ți pleca de pe pământul acesta, nu știm ce să facem cu voi. Ne-am săturat de voi. Eu vreau să trăiesc liber, vreau să fac ce vreau eu. Nu mă interesează biserica, nu mă interesează Dumnezeu. Să plecați cu Dumnezeul vostru. Alții înjurau tot felul, tot felul. Da, într-adevăr se pare că suntem ca și națiune, dar nu doar ca națiune, ca și, hai să spunem, cum ne considerăm sau cum se consideră zona asta o zonă civilizată, înaintată, ca, ci, ca și civilizație. Suntem, din păcate, destul de departe de Dumnezeu. Și mi amintesc că fica lui Billy Graham la un moment dat a fost întrebată într-o emisiune Uh, cumva luată la, la rost. Unde-i Dumnezeu când se întâmplă asta? Unde-i Dumnezeu când cineva cu armă intră și omoară copii în școală? Unde-i Dumnezeu când mor uh, bolnavi de Sida? Unde-i Dumnezeu? Și femeia asta cu un calm extraordinar uh, îi lasă să-și termine toate acutele respective și spune, este acolo unde l-a spus. Și a făcut referire la faptul că a fost scos din, din școală. școală, a fost scos din instituțiile statului, a fost scos din tribunale, iată, nu se mai jură cu mâna pe Biblie, a fost scos din toate structurile și este acolo unde l-a lăsat, unde l-a spus. Și uh, aspectul ăsta este real și pentru noi românii. Niciodată n-au fost mai multe avorturi ca în ziua de astăzi, niciodată n-a fost mai multă, hai să-i spun, destrăbălare într-un termen mai blând așa ca în ziua de astăzi. Pur și simplu ca și națiune, ca și civilizație, o să folosesc totuși termenul ăsta, ca și civilizație suntem destul de departe. Facem o pauză muzicală și revenim. revenit după pauza muzicală, stimați ascultători, este o o temă de dezbateri, o temă interesantă în seara asta și se pare că interlocutorii pe care am în seara aceasta deja au intrat în în, în linie cu tema aceasta pentru că, iată, face parte din viața noastră de zi cu zi, nu putem să ignorăm, suntem aici în jurul mesei bărbați, dacă e vorba de război s-ar putea să fim invitați așa și nu putem să privim chiar neutri problema asta și continuăm cu întrebările pe care le-am pregătit pentru seara aceasta. Dragii mei, uh... Cumva întrebarea asta a fost abordată deja într-o oarecare măsură de Cosmin, dar voiam să întreb că pe lângă grozavia războiului, nimeni nu își dorește un război și știm foarte bine este un timp de lipsuri, de conflicte, de stres, de moarte, de sânge, tot ceea ce este mai rău la pachet așa, războiul ăsta poate aduce și ceva bun. Cosmin spunea mai înainte de faptul că un război ar putea să ne producă o apropiere de Dumnezeu. Oare chiar atât de tare trebuie să ne zgâlție Dumnezeu ca națiune, ca să ne întoarcem spre El? Da. da. Am ajuns să nu ne mai mulțumesc decât foarte mult. Decât foarte multul pe care nu-l avem, bineînțeles, pentru că dacă l-am avea am fi foarte mulțumiți. Nu? Um, un război cred că ar zgudui un pic, uh, sau un pic mai mult, tot ceea ce avem noi ca și ideologie de viață, realitățile noastre, prioritățile noastre. De fapt, un război uh, intră cu picioarele în viața omului și îl dă peste cap, complet. Imaginați-vă că acum puteți călători unde vreți, când vreți, bine, în măsura, în anumite limite, dar totuși, da. dacă vi le calculați din timp, puteți face chiar și drumuri mai lungi. În momentul în care uh, intri într-un război, nu mai ai libertatea de a circula unde vrei și când vrei. Și cum vrei. În momentul în care intri într-un război, nu mai ai la discreție hrană. Nu mai ai la discreție educație. Ești sub asediu. Dar toate resursele sunt limitate. Bineînțeles. Atunci, întrebarea este dacă poate aduce un război ceva bun. Nu știu... Dacă noi ne-am clădit fiecare câte un postament, să zic așa, în care, pe care ne-am ridicat fiecare dintre noi și nu mai știm să privim la cel de lângă noi, atunci poate că e necesar, poate chiar e necesar să ne, să ne zguduie Dumnezeu. Da, dar e dureros rău de tot. Uh, uneori lecțiile cele mai mari se nasc în durere. Îmi aduc aminte că cineva spunea la un moment dat, punea o întrebare dacă, dacă îi plac unei alte persoane perlele. Și a zis da, bineînțeles, știu, sunt de valoare. A zis da, perla aia, pot să zici că e o, lacr o lacrimă a scoicii. Pentru că firicelul acela de nisip care intră în carapace, în cochilia ei, respectiv a scoică, trebuie să secrete niște substanțe și, practic, fiecare mișcare a firicelului de nisip îi produce o durere deosebită. O perlă de mare preț, se naște cu multă durere. Adevăratele lecții care rămân sunt lecțiile învățate cu durere. Da, într-adevăr, uh, acum meditam la ceea ce a atins Neluțul chiar la începutul emisiunii, uh, la faptul că Dumnezeu din când în când spune poporului său uh, pentru că ai ajuns în punctul cutare, pentru că ai adus idoli, pentru că ți-ai făcut terafimi și te-ai închinat lor, pentru că voi trimite pe cutare împotriva ta, voi trimite pe cutare împotriva ta și se trezește poporul Israel în război. Și ciudat este că nu au niciun succes în război. Pur și simplu sunt măcelăriți de multe ori până când ajung să îngenuncheze, să strige la Dumnezeu și Dumnezeu le vine în ajutor. Nu știu în ce măsură mai este posibilă sau ar mai face oamenii așa ceva în război, în zilele noastre. Să, sau până unde să se ducă războiul ăsta, astfel încât oamenii totuși să îngenuncheze la un moment dat. Cât de dur trebuie să fie, cât de, cât de mult sânge trebuie să curgă, cât de aspru trebuie să, să, aspru trebuie să fie viața, astfel încât totuși să mai îndoaie genunchii uh, oamenilor, ca națiuni mă refer. Uh, este, o, este o întrebare care mă tot urmărește și mă tot, uh, tot stă în minte, pentru că, sincer, uh, văd acum populația oamenii din societatea civilizată destul de siguri pe ei și aș putea să spun încăpățânați în a să pleca înaintea lui Dumnezeu. Pur și simplu refuză, chiar dacă văd dovezi incontestabile că Dumnezeu există și este uh, la lucru și El uh, cârmuiește lucrurile este iarăși de remarcat faptul că Dumnezeu este cel care știe tot și noi nu vedem noi vedem până la un anumit punct dar El vede și dincolo de conflict vede locul în care vrea să-i aducă pe cei care trec prin conflict și ideea pe care Dania a adus-o înainte cea referitoare la amenințarea islamului pentru că este o amenințare reală este una care iarăși îmi dă oarecare frământări în mintea mea de ce? Pentru că, dintr-o dată, sau nu dintr-o dată, cu timpul. Dar astăzi, dacă, de exemplu, o anumită vedetă se duce pe marginea terenului de fotbal și înainte de a intra pe teren, își pleacă genunchii, va fi criticată. În schimb, nimeni nu reacționează sau nu critică în momentul în care oamenii în toată Europa se așează pe stradă musulmani și se închină. Sau la concerte, oameni care au salutul acela specific ridică mâinile pe sus, pur și simplu este tot o spiritualitate. Doar că încrederea în Dumnezeu sau plecarea, a plecarea, cedarea în fața lui Dumnezeu este privită de civilizație ca fiind neavenită. Pur și simplu cred că în momentul ăsta totuși cea mai persecutată religie, tot creștinismul a rămas cu toată civilizația pe care o avem. Cosmin? Întrebarea dacă lumea s-ar -ar pleca genunchiul Cred că da. Că în momentul în care îți pleacă soțul, băiatul, tatăl la război și în condițiile în care se fac războaiele acum, nu mai vorbă de, nu mai vorbă de o bombă care ajunge accidental nu, pe lângă accidental, tine. Sunt arme de distrugere mare, riscul e destul de mare. Nu prea văd doamne, soții, femei, mame care sunt nu știu ce genunchiul. Într-adevăr. Sau unul care merge în război și dacă are ceva cunoștință despre Dumnezeu, mi-este imposibil să, să cred că nu își nu pleacă genunchiul sau nu, nu zice o rugăciune. Chiar dacă nu e foarte conștientă. Chiar dacă e încă departe de Dumnezeu. Dar o astfel de stare... Este ca o trezire, ca, ca o duș Exact. Eu așa, așa o văd și așa s-a întâmplat în Europa cam cu toate războaiele. Să, a o anumită trezire. Am putea concluziona că uh, lipsa sau binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dat -o prin lipsa războiului este, de fapt, și un factor favorizant al depărtării de el? Păi, chiar am zis lucrul ăsta recent și l-am citit uh, scris undeva. E interesant și un lucru la care nu răspund filozofii de astăzi. De ce lumea e tot mai nemulțumită, mai tristă, mai depresivă în condițiile în care... Avut lucru. Da, avut mai și mult e ciudat niciodată. că oamenii care trec prin suferințe, oamenii care sunt în durere, sunt așa de aproape de Dumnezeu și le vezi bucuria și bucuria dincolo de suferință. E lucruri ciudate la care oamenii nu pot să răspundă și asta e clar, e numai mâna, numai mâna lui Dumnezeu. Da, într-adevăr. Cred că dacă mă uit în viața mea ca și principiu, de fiecare dată când am fost în necaz sau am avut de dus un, un război, să spunem, un război între ghilemele, un anumit neajuns, o anumită lipsă, o anumită tensiune cu cineva, fiecare în aceste aspecte m-a împins spre relație cu Dumnezeu. Pe când o, un timp în care am fost, să zicem, între ghilemele, prosper spiritual, am avut relație, părtășie cu Dumnezeu, am fost departe de necazuri, a fost mai degrabă un timp în care uh, am observat că am fost departe de El. Și într-adevăr, perioada asta de pace, nouă nu se pare că nu ne preiește pe atare. Nu știm să, să apreciem pe pacea pe care Dumnezeu îngăduie și deși El ne iubește și vrea să ne țină într-o zonă de pace, uh, totuși se pare că nouă, ca să fim aproape de Dumnezeu, ne trebuie și ceva necaz. E interesant modul în care suntem construiți noi oamenii, cred că este un mod... Cred că este o dorință în noi de a-L căuta pe Dumnezeu și uh, războiul și veșterii de război? cred că sunt îngăduite de Dumnezeu tocmai cu scopul de a apropia pe oameni de El. Deși alții cred că trag sforurile și cred că ei guvernează Categoric. și cu siguranță își fac planuri, totuși cred că în spatele la toate locurile acestea este Dumnezeu care veghează Și uh, cred că pe Dumnezeu nu l-a luat prin surprindere războiul, Stipanță, și Dumnezeu nu? se folosește prin răutatea, prin ceea ce fac oamenii ca totuși uh, cu poporul lui Dumnezeu să fie uh, mai aproape de el. Cel puțin uh, am început să-mi pun viața mai mult în cu Dumnezeu din cauza necazurilor care au venit sau din cauza chiar și veștii de război am început să aduc în discuție mă gândesc la poporul Israel care de când știu Săracii sunt tot în război. Da. Și dacă mi-aduc aminte, este un verset în Biblie care spune, fericită cel ce se roagă pentru uh, pacea Ierusalimului. Ierusalimului. Ierusalimului. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Acum cred că e cazul ca să începem să ne rugăm creștinii și pentru pacea românilor. Războiul va veni, cu siguranță. Poate, dacă e îngăduim Dumnezeu, mă gândesc. Dar ca și creștini, cred că Dumnezeu ne cere să, în vremurile astea totuși să avem pace. Pentru că Dumnezeul nu este un Dumnezeu al păcii. Și cum ne-o portat de grijă în vremurile bune, același Dumnezeu ne va purta de grijă și în vremurile care vor veni, probabil puțin mai grele. Cred că Dumnezeu își va păzi biserica, zice că biserica este a mea și nimeni îi va face rău. E biserica lui. Și cred că Dumnezeu, cum au avut corpi pentru Ilie, la păru, tot așa Dumnezeu va avea pentru noi corbii lui care ne va purta de grijă copilului Dumnezeu acum pentru Ilie, zice, Ilie Dumnezeu a zis stai la păru. că stim stai la părâu ești binecuvântat la păru, nu-ți poți permite să pleci în altă parte să faci ce vrei Dumnezeu ne cere nouă căutați-L pe Dumnezeu și Dumnezeu ne promite pâinea cea de toate zilele Încurajarea mea pentru, în seara aceasta pentru tot ce se aude este ca și copiii lui Dumnezeu să stăm în continuare lângă Dumnezeu și Dumnezeu ne promite că ne va binecuvânta și în vremurile acelea. Da, într-adevăr, promisiunile lui Dumnezeu sunt valabile și pe timp de pace și pe timp de război, dar se pare că ni le amintim mai mult în timp de, în timp de conflict și în timp de uh, necaz. Dragii mei, uh, putem să vorbim... Cumva am atins, măcar tangențial și uh, ideea asta, putem să vorbim despre o lipsă a dragostei sau a milei lui Dumnezeu pentru că îngăduie așa ceva, uh, Cosmin spunea mai înainte că de fapt ar fi o dovadă a dragostei lui Dumnezeu pentru că în felul acesta caută să ne atragă spre el. Totuși, destule voci, cel puțin cei care nu cunosc despre Dumnezeu și cât iubește Dumnezeu oamenii și cum lucrează Dumnezeu ca să îi salveze pe oameni, ar putea să apară foarte ușor ideea ce fel de Dumnezeu este ăsta. La fel cum fica lui Billy Graham a fost întrebată în emisiune ce fel de Dumnezeu este ăsta care îngăduie așa ceva. Haideți să luăm concret cazul pe care noi l-avem în discuție, dar războiul, posibilul război între Rusia și NATO. Care ar fi sursa războiului? Persoanitatea lui Putin, da? E o persoană care, arrogantă, mândră, care dorește să refacă granițele Imperiului fostului URSS, are o dorință din asta puternică. Se poate vedea cum acționează Satan în el. Deci nu putem să, nu putem să îi cerem lui Dumnezeu socoteală pentru război care vine tocmai din uh, îndepărtarea noastră de, uh, de el. Deci uh, războiul nu pleacă de la Dumnezeu, ci pleacă de la răutatea omului și de la mândria omului și de la aroganța omului. Și noi imediat încercăm să aruncăm, uh, să aruncăm uh, vina pe Dumnezeu. Cred că aici trebuie să, să fim fiecare dintre noi conștienți că Dumnezeu într-adevăr poate să transforme și poate să schimbe situația și Dumnezeu poate să permite un astfel de război pentru că e în controlul tuturor lucrurilor, dar nu Dumnezeu e vinovat pentru, pentru ceea ce se întâmplă, ci din în se vede încă o dată influența, influența lui Satan în om. Scriptura spune de altfel că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă răul. Totuși, în înțelepciunea sa, El știe ce se va întâmpla. El știe dinainte și le îngăduie, multe din ele, cu un anumit scop deși spunea Adi mai înainte, unii cred că ei trag forile, în realitate Dumnezeu este cel care controlează lucrurile iată în grădina Ghețimani și după răstignire satan avea un plan ca fiul lui Dumnezeu să moară, a avut planul să-l ispitească ca să cadă din voia lui Dumnezeu. A avut planul, iată, de-a lungul istoriei să distrugă spița de neam a Domnului Iisus Hristos. Și totuși Dumnezeu a fost în control și planul de mântuire a oamenilor s-a desfășurat. Ei bine, și acum, satan are anumite planuri, dar Dumnezeu deasupra acestor lucruri se pare că este în controlul uh, situației. Dani? Da, exact la asta mă gândeam și eu. Dumnezeu poate să transforme până la urmă un uh, un rău care nouă să ni se pară devastator, până la urmă să ne facă un bine prin asta. Adică, cum spuneai mai înainte, Teo, el vede dincolo și vede rezultatul. Și uh, chiar povesteam cu soția mea săptămâna asta că suflu de libertinaj prin biserici în România. Nu știu de unde vine. Nu doar în România. Nu știu de unde vine. Poate vine din afară, poate... Dar e un, e un foarte mare duh de, de, de libertinaj. Și oamenii sunt nu neapărat în derivă, dar uh, tratează lucrurile prea, prea cu ușurință, prea cu superficialitate. Și poate că avem nevoie de un duș rece. Uh, zicea Neluțu că, Se pare că prin suferință putea să omul învață cele mai bune lecții. Da. Și poate da. că de asta avem nevoie. Neluțu? Lipsa milei și a dragosului Dumnezeu egal război. Da. O afirmație pe care eu nu o agrez la începutul emisiunii spuneam că dacă e să privim spre conflicte, spre războaiele dintre națiuni, putem să observăm un lucru, dar nu la o privire de ansamblu, ci la o privire, la o privire de detaliu, la o privire microscopică, ca să spun așa. Conflictele se nasc de la nivel de indivizi. Dacă stau să mă gândesc la cum a început primul război mondial, da, a început, într-un mod, și vă dați seama unde a început, da? Pe teritoriul Iugoslaviei, da. da? Deci acolo este un cazan care fierbe. Uh, nu aș da și nu dau, nu că nu aș da, nu dau vina pe Dumnezeu pentru starea de conflict. Dacă ies să mergeți pe stradă și cineva vă ofensează, cum, re cum reacționați? Gândiți-vă de ce reacționați așa. Mă gândesc la mine cum aș reacționa dacă cineva vine și să ia de mine. De ce? De ce-i încrâncenarea asta între noi? Atunci puteți privi înspre națiuni. Oare nu tot așa se întâmplă și la nivel de națiuni? Pur și simplu Pentru... se amplifică. Pentru că, exact, exact, e, e o chestiune exponențială. O da. chestiune exponențială. Așa că nu îl putem acuza pe Dumnezeu. Eu, cel puțin la vârsta mea, la experiența mea de viață, la tot ce am acumulat ca și informații până în prezent, nu îmi pot permite să-l acuz pe Dumnezeu că este lipsit de dragoste, de afecțiune, de înțelegere pentru ființa umană și din cauza asta îngăduie războiul. Războiul nu este altceva decât lăsând de o parte scopul pe care îl are Dumnezeu și care nu ni-l aduce în detaliu nou la cunoștință, deci lăsând de o parte detaliul ăsta, războiul este o consecință a acțiunilor noastre. Da, categoric. Vreau să dau un argument logic la. Uh faptul că Dumnezeu există se poate vedea foarte clar anumite lucruri. Gândiți-vă doar la afirmații pe care o face Domnul Iisus Hristos când uh, se uită și vede cetatea Ierusalimului înainte să fie răstignit da. și plânge pentru Ierusalim și spune dacă ai fi cunoscut pacea, dacă uh, ai fi ascultat cuvintele mele, ai fi cunoscut pacea. Gândiți-vă la afirmații pe care o face marele preot, sângele acestui om să cadă peste noi. Uitați-vă la, la ce se întâmplă în Israel sau ce s-a întâmplat în decursul istoriei. Spuneți-mi dacă există vreun popor care să fi fost mai încercat sau mai trecut prin războaie decât poporul Israel. Să fi curs atâta sânge cât a curs în uh, poporul respectiv. Iată cu afirmații că toate cuvintele lui Dumnezeu și lui Isus Hristos se împlinesc și se văd. E doar o chestie uh, dacă vor oamenii să vadă lucrul ăsta. Și asta e și o completare, oamenii aleg, aleg războiul și nu e alegerea lui, lui Dumnezeu. Evrei au ales, o alegem și noi, aleg și alții. Încerca asta vine din, din noi și nu, nu, nu de la Dumnezeu, nu avem cum să, da, să ducem în zona respectivă. Într-adevăr, uitându-ne, așa cum și Neluțu spunea, pe stradă, în jurul nostru, uitându-ne noi, Vom vedea un apetit extraordinar pentru jocuri violente, de exemplu. Vedem agresivitate în trafic, pe stradă. Vedem că oamenii nu mai sunt parcă capabili să mai ierte, nu mai vor să mai ierte. Există un fel de tensiune în noi și această tensiune se amplifică exponențial când este vorba de națiuni. Oamenii lui Dumnezeu sunt chemați să fie pașnici însă în același timp mai există o voce în universul acesta care nu îi îndeamnă pe oameni nici cum la pace, este cineva care vrea divizare, vrea război, vrea să curgă sânge, vrea să fie conflict. Și atunci contează foarte mult cui dăm crezare, contează foarte mult pe cine credem în această situație. Pentru că ai putea să continui, uh, ai putea să mergi mai departe pe o anumită cale doar alături de cineva. Scriptura spune că nu puteți să slujiți la doi stăpâni. Și pur și simplu, iarăși un alt verset din Scriptura spune uh, că ce este în inima noastră, aia iese în afară, aia se vede în afară. Dacă avem uh, astfel de gânduri, astfel de uh, sentimente în noi, uh, vom fi gata să ne inflamăm, să ne ducem repede, să ne batem. Uh, în același timp, uh, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni pașnici. Îmi vine în minte acum un uh, proverb din limba latină referitor la acea persoană pe care o pomeneai tu, Teo Divide et impera dezbină și stăpânește Da. și Domnul Iisus spunea o casă dezbinată împotriva ei însăși ce va face? Da. Nu va dăinui Am vrut doar să, să aduc înaintea voastră la sfârșitul emisiunii câteva întrebări și câteva frământări la care nu am găsit răspuns. Și anume, în Exod, în 20, prin cele 10 porunci, una foarte clară e să nu ucideți. M-am uitat, sunt 329 de de 329 de ori apare cuvântul război în, în Scriptură, majoritatea în Vechi Testament. Dumnezeu chiar le cere, le cere poporul Israel să omoare. Deci îi dată legea și pe de altă parte Dumnezeu din perspectiva asta a războiului și a crimei din război, nu are o atitudine fermă sau o atitudine pe care să o vedem. David a ucis, Moise a ucis, toți oamenii mari ai credinței, a fost David chiar a fost un războinic și inclusiv cu casa lui Saul. Și am venit la Noul Testament. În Noul Testament în Matei 5, Domnul Iisus Hristos e foarte clar. Și zice să nu ucideți și din contră duc mai departe. Și dacă ai spus prostule și dacă ai gândit rău, deja ai o crimă împotriva propriului tău. Și pe de altă parte, în Luca 14, Domnul Iisus Hristos face o referire la război sau dă o pildă în care spune dacă mergi la război și nu ai sfeșnici, nici problemă. Nu apare o interdicție, deci Asta e întrebarea pe care o Este seara... o excepție? Război? Exact. nu mai este valabilă porunca exact. să nu ucizi? Exact, da. Da. Este. În societatea modernă există anumite derogări de la lege. Există cazuri speciale în care... Legea nu mai are efect. Nu că nu mai are efect. Se ea nu neapărat se, se abrogă, dar se suspendă. Calitățile ei se suspendă pentru anumită perioadă de timp Discutam cineva în seara asta, spunea despre legea marțială, dacă nu mă înșel Cosmin. În momentul în care apare un conflict armat, într-adevăr, legea statului pașnic este înlocuită cu legea marțială. Vine uh, autoritatea statului și îți spune dacă tu nu vii la luptă, ești considerat rădător. Se aplică legea marțială, ești judecat de către atenție tribunal militar, deci nu mai sunt tribunalele civile uh, și poți să sfârșești chiar cu moartea. Da. Există anumite abrogări ale legii. Mă gândesc că Dumnezeu în momentul în care a vrut să-și ducă la îndeplinire planul Lui, a făcut anumite abrogări. Să nu înțelegem că Dumnezeu se schimbă. Pentru că asta este clar, nu se schimbă. Uh -huh. Dar legile Lui sunt niște legi pe care noi oamenii în uh, uh, intelectul nostru mărginit, nu-l înțelegem. Nu-l înțelegem caracterul lui atât de bine cum ar trebui. Da, probabil ar trebui să ne înfingem um, așa serios într-o discuție din aia teologică pură, sistematică ca să putem să găsim cât de cât un răspuns satisfăcător la întrebarea asta. <fie> și legat, legat de tema asta, întrebarea foarte personală e dacă va începe un război, eu ca și creștin, chemat la armată, ce fac în caz specific, trag cu armă sau nu trag cu armă? Te duci la bucătărie. <laughs> Dar pe numeri ar trebui să aibă mult bucătare <laughs> armată. Da. <laughs> no, ar trebui Bine ca fiecare din noi să curățăm câte un cartof. Ca să... Da, să da într-adevăr într sunt întrebări care frământă. Uneori în vremea de pace nu poți să dai răspunsuri la probleme de război. Da, este, este adevărat și aspectul ăsta. Totuși am citit zilele trecute un material tare interesant și de ce nu poate continuăm și data viitoare în aceeași notă să încercăm să dăm răspunsuri la aceste întrebări, că iată se nasc tot felul de întrebări. Am văzut un material foarte interesant și se intitula chiar așa, de ce trebuie să meargă creștinii la război? o să vi-l trimit seara asta tuturor care ați fost împreună la emisiunea asta. Dragii mei, ne-am apropiat, de fapt nu ne-am apropiat, suntem pe zona de final a emisiunii și iată că de fapt abia am făcut încălzirea. Am putea, cred că, să mai stăm aici vreo oră, două, dar timpul este limitat. Vă mulțumim mult pentru faptul că ne-ați urmărit. Sperăm că aceste discuții ale noastre au fost unele care să răspundă unor întrebări pe care le aveți și dumneavoastră. Mă repet și o să repet de multe ori în emisiunile noastre, nu suntem specialiști militari, de exemplu, în situația asta în care vorbim de război, nu suntem, mai știu eu ce, instruiți în domeniul ăsta, dar sunt frământări ale noastre, ca și bărbați, ca și oameni, ca și, iată, părinți, tați, ca și oameni care avem de-a face cu perspectiva asta. Dacă este război, sigur suntem invitați și noi. Așa, și atunci nu putem să stăm indiferenți, ne gândim la familie și așa mai departe. De aceea mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare din voi cu o gândire în voia sa. Așa cum ne zbatem noi, cum ne frământăm noi cu aceste răspunsuri, probabil și dumneavoastră vă frământați, de aceea sperăm ca aceste dezbateri să vă fi fost de folos. Încheiem aici ediția de astăzi. Vă așteptăm întrebările dumneavoastră, comentariile, sugestiile pe folosim pagina de contact a emisiunii. Vă mulțumim fiecăruia. La revedere.